punjen velikim blagoslovima većina od vas uzela je učešća u današnjem velikom događaju i osvećenju hrama svetoga mučenika Jovana Vladimira a osvećenje hrama je zaista veliki događaj jedno blagodatno spajanje neba i zemlje. A mjesto gde se nebo spoji sa zemljom je posebno mjesto. A do tog spajanja dolezi da bi mi bili oslobođeni onog prokvetog odvajanja od neba i da bismo sami upravo kroz taj hram ili kroz druge osvećene hramove nalazili nebo nebo Što je vrlo važno naglaziti, nalazili ga na zemlji. Jer nemoguće je izven crkve, bilo kakvim pokušajima i da se ne zadržavamo na svem onome što mi radimo, nemoguće je dosegnuti te nivoje koje dosežemo uključujući se u život crkve. Mi nebo možemo da okusimo, možemo da nasvijedimo, e, samo ako se ono spustilo. Mi sami ne možemo da ga dosegnemo. A nema ni potrebe. U simbogu vjere, Stoji jasno, otkriveno Duhom Svetim da je nebo ovaploćenjem Sina Božje njegovim silaskom postalo pristupačno. I da nema potrebe da mratimo ni lijevo, ni desno, ni u vuda, ni u nuda, ni za ovima, ni za onima. A to činimo, mnogi činimo uporno. Evo i sad smo u toj nekoj zoni kad se opet nude neka rešenja. Opet se govori o nekim promjenama. Međutim, nema braćo i sestre promjene sem jedne. I nema sem jednog koji tu promjenu donosi istinsku, moćnu. i koji je svima nama bez izuzetka nudi. A hram, osvećeni hram, i ovaj naš, u našem manastiru, i onaj u baru, koji danas primi osvećenje, ne nesilom čovječijom, svakako, Naše sabranje je kako bilo potrebno, da bi Duh Sveti zapečatio našu namjeru i zadovolio našu potrebu. Jer mi smo taj hram sagradili iz potrebe, imali smo potrebu za njim i zaista grad bar. Imao je veliku potrebu za hranu. On praktično hran nije imao. Ostalo je tamo jedna improvizacija u onom parohijskom domu. Tu su se službe služile. Međutim, to nije dovoljno za jedan grad. I onda taj naboj, to veliko nezadovoljstvo projavljuje se i preliva koz razne situacije i deformacije i svijesti i osjećanja i, i želja i prohtjeva pa obično tražimo utjehu na pogrešan način i onda život dodatno komplikujemo jedni drugim a da ne bi bilo tako evo danas Nebo je sišlo, car nebeski je sišao i sjedinio nebo i zemlju samim hramom. I od danas, a evo već, sutra počeće da cirkuliša taj, taj Boži život tu, pred nama, i da nam se nudi. To u onakvom divnom, prostranom ambijentu. I samim učestvovanjem u činu osvećenja i mi smo, braći i sese, mogli tu svoju namjeru ili putanju, životnu putanju još jednom da provjerimo i provjerivši ako je dobra ako je okrenuta ka nebesima da utvrdimo zaista je velika potvrda svakom hrišćaninu osvećenje onakvoga hrana. I uprko svim onim protivnim vjetrovima koji nas pokušavaju obezhrabriti ili skrenuti sa tog puta, osvećenju ovog hrame je zaista velika podrška svakom od onih koji Krenuša je putem spasenja i velika utjeha. Uvijek možemo da ili u saborni hram u Podgorici, tamo liturgiju, služimo svako dnev. Ili da odemo u hram svetoga mučenika Jovana Vladimira i tamo da se ohrabrimo na nebo do da osjećim i to puta hrabro da se držim međutim takvi darovi veliki darovi i veliki darovi veliki hramovi pa veliki darovi Oni i traže, po onoj evanđelskoj, kome se više daje, od njega će se više i tražiti. Tako da, današnjeg dana, ne samo žiteljima grada bar, ne, ovaj hram je važan za našu mitropoliju i začita ovaj region. je dakle, od danas gospod dajući nam mnogo više traži od nas. Smanjio se taj prostor za opravdanje. Ne mogu, ne znam, sumnjam. Nema toga više. Od danas to više ne važi. Prije svega za žitelje Grada, drevnog grada, bara, a onda i za nas. Smanjio se taj prostor. I traži se, braći i sest, traži se viš, mnogo viš, jer nam je mnogo dan. A šta se to traži? Pa ništa sem onog što nam se daje daje nam se so, to je zbragodat Božija, ta duhovna so da se ne ukvarim, da se ne ucrvljam, da se ne usmrdim, Daje se kroz crkvu, ali na vrlo konkretan način, kroz sve te tajne i danas hram smo osveštali sveštenom liturgijom. I time nam je svima jasno stavljeno do znanja da je sila koja osvećuje Благогодат свет литургије И свима ставим у дознање да не рачунамо ни на као другу врсту утихе само noqa nam se kroz liturgiju daje И да не помишљамо да храм стављаму неку другу функцију ili službu, da nije građevina koju treba fotografisati, koju se treba na nepravilen način poklanjati, nego sveštani prostor u kome se prije svega služi sveta služba, sveta liturgija, u primamo nebesku sol, odnosno blagodat. Netrovežnu blagodat. Odnosno Boži život. Kako je danas moćno bilo u svetom hramu i u svetom otavu kad smo ušli da se pričestimo, pa sve vri od života. Ja, iskren da budem, nisam nikad bio u Votaru koji je bukvalno bio preispunjen. On je uvijek preispunjen, ali takav doživaj nismo imali, jer zaista bilo je i mnogo naših arhijereja na čelu sa jerusalimskim patrijarhom. Onda mnoštvo sveštenika. Puno utah. I na svako malo na onom sveštanom prestolu, znate, bogata trpeza, pa nekoliko arhijereja, nas hrani hlebom nebeskim, to jest tijelom Božim, to jest Hristos preko svojih episkopa, a preko drugih napaja nas svojom krvi. Primaš kao apostoli što su se pričašljavi, tako i mi danas. Pa čuješ od arhijereako i te pričašljavi i govori krv Hristova, čaša, život. I osvećuješ se. Primaš sol koja će da zaustavi proces umiranja, truljenja. Ako hoćeš, naravno, ne bez tvoje volje, ali to se podrazumijeva da privazimo voljno, da privazimo kao potrebiti, da privazimo kao oni koji vjeruju, da je to zaista Hristos, njegovo tijelo, njegova krv, njegov život, i da ispovjedamo svoju žeć, ne za bilo kakvim životom, nego za tim odnosno za njegovim životom, priznajući da mi bez njega ne možemo da živimo, osjećajući duboko i ispovjedajući da naš život bez njega, bez njegovog života nema nikakvog smisla, a kamoli kvalitet, da ne govorimo o nekoj sili, dakle, potpuno besmislen život. Kako kažu, nedavno čujemo tu u djecu, pa izlaze iz ovih jazbina, iz noćnih klubova, pa nekoliko njih mladih sjedi. I to je bilo jutro, mi krećemo na jutranje, a one sjede na, na mostu i sad raspravljaju. Imaju neki svoj očigledno emotivni problem koji je krajnji površan a one, one ga doživljavaju krajnje, tradično. Da li su se pogledi ukraštali ili nisu, ko je koga gledao, je li gledao, oće li je i dalje gledat ili neće. I, a tu je taksi parkiran. I prolazi neko od konobara i kaže im, a vi ste još tu, što ne idete kući? A one mu onako Odgovaraju, čekamo taksi. On kaže, pa evo vam ga taksi. I tu parkiranje na taksi. A one, znajući da njihov tek treba da dođe, kažu za ovaj, a ta je nebitan. Možete zamisliti kako je bilo taksisti, recimo, koji je znači, tu na poslu i njegov taksi i zajedno sa njim i njegovim životom i njegovom mukom i njegovom trećom smjenom, znači, potpuno nebitan. To kako su one to rekli, znači, to je onako odjeknulo, a ta je nebitan. I isto tako, braći i sese, naš život, ako Hrista ne čekamo, Ako se ne brinemo o tome kak, kako on nas doživljava, jesmo li ga rastužili, jesmo li ga povrijedili, jesmo li ga izdali, jesmo li ga prevarili strastima i pogrešnim grehovnim načinom života, onda je naš život izvan njega, bez njega, nebitan. A ako se osolimo njegovom solju, to je zbogodaću, ako se sjedinimo sa njegovim vječnim životom, kome smrt ne može da nauti, kome je grijeh potpuno nepoznat, koga džavo ne može da okusi, onda i sami poprimamo takva svojstva i osvećujemo se. Postajemo, istina, postepeno, sveti ljudi, sveti narod, sve te zajednice. Pa ima tamo na kraju liturgije, vi čujete onaj poziv koji dolazi iz oltara. Sveštenik ga izgovara, ali on samo objavljuje. Ono što je Božje, kad se kaže, svetinje svetima. Dakle, ne daje se svima koji su prisutni. Ne odnosi se na sve. Daj Bože da se odnosi na sve. Ali odnosi će se ako svi budu željni svetosti. I svetlosti u onom pravom smislu, crkvenom, svetlosti kojom nas Bog, jedini, istiniti Bog, na jedini, mogući, liturgijski, svetotajnski način osvećuje, te postajemo sveti njime, to jest kroz zajednicu sa njim. I u tome, braće i sestre, nema ničeg nepravilnog. Mi se osvećujem i to ne može da nas pogordi. Ti si tu svetost primio na dar, to je Bog dao. To je tako gospodu uredio da ti možeš da budeš svet čovjek. Ali Ponavljamo, samo kroz zajednicu sa njim. I nema ni jednog svetitelja da se na taj način nije osvetio, posvetio. I ni jednog da nije bio smiren u toj svetosti, svjestan da je primio na dar, na blagost. I na taj dar odgovara o blagodarenjom, liturgijskim blagodarenjom. Onaj koji liturgijom, kroz crkvu, liturgijom, ne odgovara, to jest ne blagodari Bogu, na savršenim darovima on sebe otkriva kao necrkvenog čovjeka. I on jasno na taj način svjeduči da nije svjestan Božjih davanja. I kao takav mora biti nezadovoljan. I njegov život u crkvi neće da liči ni Biće težak i za gledanje, i za slušanje, i za družanje. Vrlo težak. Takvi ljudi su naporni, mnogo naporni. I kao takvi ne mogu druge da osobe. Iako su pozvani da budu sol zemlji, kao oni koji će primiti nebesku so primiti Boži život, Pa ga dijeliti sa bližnjima, pa svojim prisustvom osoliti i svoju porodicu, i svoj grad, i svoj narod. Iako pozvani da budu so zemlji oni se odrekoše, oni obljutaviše i nisu ni zašto, potpuno neupotrebljivi. Ево свечења новог храма, браћо i сестре, нас позива upravo na то освећење. Не, освећење храма и хајмо mi dalje svojim poslom на na svoj način, onako kako smo naučili. Неможе то, то више не важи. Готово је са ти. je је od Од нас очекује da primimo svetinju sebe da i sami budemo hramovi Boži, da u nama Bog živi i da budemo so zemlji. Da svojom svetošću pružimo otpor onim paklenim procesima onoj grehovnoj sili tuđožnosti sferi raspadanja od umiranja grehovnog odumiranja i umiranja i vječnog mučanja i kao takvi pozvani smo i prizvani na veliko poslušao primimo vi veliki blagoslov da budemo svedoci živog boga i da primivši njegov život tu blagodatno so i sami budemo so zemlje i da se dobro čuvamo da ne obulutavi a onda kad hram prestanemo da cijenimo onako kako on treba da bude cijenjen, kao mjesto gdje se nebo spojilo sa zemljom. Kad poštovanje hrama odvojimo od poštovanja liturgije, kad poštovanje crkve odvojimo od poštovanja liturgije, Kad poštovanje svojega života odvojimo od poštovanja božijega života kad svoju krv kad svoje tijelo budemo cijenili više od božije krvi i od božijega tijela kad vrijeme budemo poštovali više od vječnosti čovjeka, od Boga, idola više nego istinitog Boga. E ako nas takva bura zahvati, onda ćemo obljutaviti. I nećemo biti ni za šta, sem da nas napolje, I da nas svjetina izgazi, i šutira, i spluje. Zato, braće i sese, pred nama je danas zaista postavljen veliki zadatak. I daj Bože da na ovo povjerenje odgovorimo staranjem, stražanjem i življenjem u blagodati. Божеј који нам све казује о осветљењу изубилно изумило и извиваче се ота данас по будућ, дај Боже на наше осветљење на недобог на самоту суд и ос Evo večera se sa nama ne po prvi put, naš dragi brat i otac Jerođakon Silgovan, koji živi na svetoj gori, vi ga svi već poznajete, i živi na mjestu gdje se hramovi zaista poštuju, na poseban, rekli bismo, svetogorski način na, Sveta gore je ipak standard, pravoslavni, i baš ovih dana, tačnije jučer, razgovaramo s jednim našim bratom, svešteno služiteljem, dobrim sveštenikom, koji je prvi put nedavno bio na svetoj gori pod jakim utiscima. Pa reče onako smiren iskren, kaže, oče, vjeruj mi kao da sam se prvi put Bogu pomogio. To je iskustvo našeg oca koji je tamo praveo 5 šest dana, a naš otac Ilova na Svetoj gori živi ne 5 šest dana, ni 5 šest godina, nego dvadeset godina, dvije decenije. Pa mu to daje za pravo i za obavezu svakako i za pravo da Nešto kaže i nama koji, eto, tek upoznajemo smisao naših hramova, a samim tim i smisao naše crkve, našeg života. Jer, kako rekao smo, van crkve naša život nema nikakvog smisla i kao takav, kako kaže ova naša mlađa generacija, je nebitan. Evo če. Predvažemo, a ti je zvoli pa reci koju viječi na ovu temu ili na nešto to što je za nju vezano. Dragi oči igomane, draga braće i sestre, zaista povodom današnjeg dana u baru osvećenje veliko veliko svećenje velikog hrama daj nama jedan otac otacaj veliki da zaseni i nas svojom svetlošću i nas i one koji su bili koji nismo bili tamo pošto je gospod Bog gospoda prisutan na svakom mestu svakom trenutku i prozveru, dolazi u naše srce, u naša bića. I kažem, danas veliki dan za našu crvepu. Ne samo što je bilo osvićenje hrama, naravno, nego, i to je pravi smisl od današnjeg dana, nego što je narod se skupio i u ime Božje dobio i ono svećenje i onda je u stvari taj spisao hrama danas ispunjen kako kažu sveti oci jer hram sam po sebi je temelj je predispozicija da bi se skupili ljudi narod Boži narod Hristo Hristo, Like, Ikone uh, to je mi duše žive da se skupimo na jednom mestu za jedno ime, u jedno ime za jedan smisao i sviju u jedno da budemo u tom trenutku što jeste večni smisao našeg cilja i na, našeg života i cilja. Tako da jeste danas veliki dan Osvećenje. Hram na grčkom jeziku znači eklisija ek sa dva slova k. Znači na, u prevodu bi bilo pozivanje ujedno. To znači eklisija, ek to znači crkva. Mi crkva ili je crkva na staroslovenski, ali bukvalno prevod eklisija ek je od reči kala, kalo zovem. E kalo, znači eklesija to je poređan, znači zovem da budemo svi u jedno na isto mesto u jednom duhu i tako i dalje i tako dalje. To je smisao hrama. To je smisao crkve pravoslavne. Jer u stvari hram, onaj vidljivi hram jeste ikona nevidljive crkve Božje, to jest nevidivog Boga živog je li Ljudi čine hram. Hram sam po sebi jeste jedna o, osvećena, o, jednostavno osvećan prostor, ali ljudi su ti svete duše, sveti, svetinje svetima, ljudi su ti koji u stvari osvećuju hram i primaju ujedno osvećenje njega, a sve to u svetoj trojici od oca, kroz Sina u dupu svetom, kako kaže se. Tako da, e, odlično je što kaže Otec, da svetlost Bože je danas zasijala i svakog dana sija, ali danas je zasijala jer smo sa svom ljubavlju prišli tomo svećenju. Mnogo to znači kada ljudi sa ciljem i smislom, smislom priđu hramu, liturgiji, molitvi i bilo čemu, odnosno prilaze Bogu samo ali da imaju jednu želju i srca i smisl. To znači da mi neki put sa manje želje i vere prilazimo, neki put sa, sa više. Ako je neki veliki povod, mi to i E, to dosta znači zavisi od nas, od našeg nastrojenja. To je da gospod kaže e, da son neobljutavi. To naše nastrojenje da bude stalno stalno u jednom, na jednom o, stupnju da, bu, da stalno bude s jednom velikom željom, sa žarom. Ne samo kada se osvećenje hrama ili neke, neke povaze, neke skup nego u svakom trenutku da budemo pre, e, sa velikim žarom da prilazimo osvećenju ili liturgiji ili molitvi ili maloj molitvi, ili svoju molitvi kad smo nas usami odnosno nismo sami, nego sa Bogom živimo, to je glavni cilj, to je ta jer mi u stvari smo ti od koga sve počinje. Od Boga počinje sve, ali On je me dao slobodu da mi sami, od nas zavisi, za kakvo ćemo nastojenjem prijeći. Nas je bio veliki povod i hvala Bogu to je bilo odlično, ali da nastavimo svimi u svakom trenutku, to je poruka Svetih Otacija. To je poruka Gospoda da se svetli i svetlo pred ljudima. Šta je to svetlo? Šta to kaže Gospodin? vi ste so zemlji i tako dalje identično ovde o, piše u evanđelju po Mateju prvo kaže gospod vi ste so zemlji ako so obljutavi čime će se osoliti ono već neće biti ni šta, osim da se prospe napoli i da je ljudi pogaza i odbah nastavlja vi ste svetlost svijetu Ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Odma posle soli pominje svetlost. Ovdje ćemo se zadržati samo na jednom, ovaj, jednoj misli, a to je da čovjek ima više načina da učestuje u nešto. Ovdje se govori naravno o molitvi i u duhovnom životu. Može vidom, može i da sluša, ali svi znamo, iako sluša, iako dobro vidi, iako da odlično čuje, ali ako srce ne osjeća, to nije potpuno, dosto, da ne kažem da nije i vredno. Zbog toga ovde i kaže so. Jedan od razloga po svjetnim otcima Zašto? Zato što on so se okusi Zato so se doživi Istoji svetlost Ta boga evanska svetlost Koju su je slijepi ljudi gledali Oni nisu videli Nisu joj videli svojim Nego su joj doživeli Moj si je na gori Sinaju Oni nije mogo da vidi Možda je i svojim očima, ali i kao i oni apostoli na tavoru, Je samo doda se da živi očima svojim, nego očima duše, srce, svim biće svojim. Dodna bića, koji je jako doboko ljudsko biće, čovjek oseti svetlost, oseti blagost, oseti duha sveto. To je ta so u kojoj gospod kaže. Znači, najvažnije što je gospod htio da nam kaže kroz ljudske reči kao kaže ava Justin, sveti otac Justin da je on neki put govorio ljudski, kao bok ljudskim jezikom ljudskim na običan čovečanski način, a neki put kao čovek govorio ono što bi htio da kaže na božanski način, obrunuti još jedan put. Znači, jedan put je govorio kao čovek prosto, a htio bi da on kaže nešto uzvrješeno božansko i neki put je govorio kao Bog, ali na jedan prosto ljudski način. Ovdje gospod obraća se svojim rečima i pominje da najprosti izraz sol. Svi kažu da bez soli nema života, ako ja nam svi znamo i to isto zna, i bez svetlosti opet naravno svetlosti nema života. Sve Svetlani se. Tako da da se držimo na ovu misao da Gospod hoće da mi osetimo ose u, u duši, u srcu da osetimo šta ono što želimo u Hristu. Dobro je kad vidimo, dobro je kad čujemo, dobro je kad pričamo, dobro je kad razgovaramo i kad se molimo, najbitnije da okusimo, opetnimo. I toga sveti oci od ranih, od trvih vekova i od svih apostola se zadržavaju na ovim rečima gospodnjim svetlosti da jednostavno neki su malo istrožiji, pa kaže, ako ovde ne budemo okusili, nećemo ni tamo okusiti. Recimo, sveti svime ono ovog ovaj okusa. Ali mi ne tražimo, kako, kako i oni sami kažu, nemamo cilj, cilj da se, da bi, da, da, način, da, da, da živimo u ovom životu, da bi ovde nam se nešto, ostvarili, napredovali. Jer u stvari, da sad kažem, pravoslavna vera jeste ta takva da što što čovek sebe manje u, u, u, više unižuje, on se gospoda više uzniže. Tako da mi krštonosno živeći, smireno se više dobivamo osvećajenje, sve više budem bilo blagosloveni i blagodani. To svi znamo da ne ponavljamo. Tako da svetlost Božja koja je identična sa Bogom živim nije ništa drugo nego duh sveti koji dolazi naša srca, kroz molitvu i kroz život život u crkvi ovde kad kaže gospod vi ste sa so o zemlji apostolima i svima onima koji su tada bili okupljeni na gori tamo to je gori gde da da je gospod izgovorio o blaženstva, blaženje siromašnim dukom, blaženje čiste srce tako dalje milostivi jeste završava sa ovim rečima vi ste svoj zemlji šta je to kosu ko ko smo mi šta je gospod htio da kaže vi ste svetlo svetlo neka se pokažu vaša dobra dela tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vidje vaša dobra dela eto ali uvek se treba držati onih, onaj misli. Nije samo u, dobrem, u dobrom delu. Jer jedan čovjek može da dobro radi, ali on mora da to oseti u srcu. Da bi njegova energia, ono što praktično odradi, bila imala smisla. Ne, da ne bude vljutama. Svi mi kad nešto radimo, moramo da dobro osjećamo. Kad sveštenik služi liturgiju, on mora da to ne radi rutinski. On mora da se osjeća sa onim, da to živi, a to nije jednostavno. On je to, to ne može u tom trenutku mora što njegov život da bude takav, da bi on učestvao onim svetim trenucima kada se vrži sveta liturgiju. Svaki čovek koj živi u porodici ili bilo sam ili kako hoćete ili u nekom ako se on moli ne može on u tom trenutku kao kažu starci sve to govori da odjednom napravi sebi atmosferu nego on mora da bude pripremljen za to. hram je spreman on joj je čist kandila su zapaljena sveće gore ali ako mi nismo osvetili sebe ili pripremili za tu molitve. Mi ćemo biti nespremljeni da ostanemo u toj molitvi, u tom hramu. Ako bi trebalo da budemo tu par sati, naš, nama će biti teško da budemo više od pola sata ili sat remena, ako nismo spremljeni. To su obične praktične stvari, jer da su bitne. Zašto to govorim? Zato što Potrebna je jedna priprema, ali ne rutinska priprema, potrebna je opit, potreban je srdačni usred srdačni, a srdačna želja za Bogom živim. I onda blagodat će Božja, kad čovjek sebe tako spremi da da ne bude kako bi rekao ni vruć ni hladan, da ne bude ni hladan ni mlad ni vruć, tj. Ili što bi rekao Otac da bude oseljen tom blagoslovom Božije, tom blagodač. Onda je on na svakom trenutku može da bude kao u hramu, kao u sobi, kao u autobusu, gde u odhoće. Svedoci smo da ima takvih ljudi i naravno suda u pravoslovnoj crvi, ne samo u Svetoj gori, ima naravno i porodištih ljudi koji žele da budu opitno spremni da, da temelj u sebi, u svojom srcu neprestano nadograđaju. Kroz dobra dela, kroz vrline, kroz sve tajne, kao što je sve tajne ispovesti i koja je jako bitna, sve tajna, to je spokajanja i ispovesti. Onaš monaštvo je jako povezano, monaški činj je jako povezan i skoro identičan sa svetom tajnom pokajanjem. I hteo bi da se zadržim, pošto je ova tema, a, kak otec, tako blagoslovio, da da bude so zemlji. Hteo bi da se zadržim u jednom trenutku na to da je manastiri, hramovi i monaštvo je jedna vrsta so današnje zemlje i današnjeg svega. Recimo, nešto smo sad mi ovde o nasi, i da nismo, ja bi isto to rekao. To svi znamo da je jedan grad, ako ima manastir, da je ona nekako, taj grad ima svog veći, jači, duboki smisla. Ili jefarhija, koja ima više manastira, ona je jača u duhovnom smislu. Tako, evo, hvala Bogu, metropolija Crnovsko-Primorska ima dosta manastira, dosta monah, i to se vidi, plodovi su u vidni. Plodi i današnji hram koje je da smo osvetili upravo monasi, monaštvo i manastiri kao sozemni kao svetlost sijaju i oni upravo daju smisao i porodičnim ljudima prvo sveštenicima koji žive porodično i oni na njih pozitivno utječu, naravno ono vraćamo se što smo rekli da sve zavisi od našeg nastrojenja kako ćemo prihvatiti i kako ćemo sa kakvim nastrojenjem ćemo prići i potpocrpiti srp, tu svetlost koja opet ne dolazi od nas monaha ljudinjivo, sve to dolazi od gospoda živo, ali mi smo učesnici korano ime i sveštenika koji su jako o, svetog života na i običnih verskih ljudi koji im obratimaju vrlenski svet i život. Ali zadržao bi se, kažem, na monaštvo, u manastire kao jedan jedan kao neke izvore, kao oaze po pustoj pustinji, kako su kako je sveti otac Ava Justin govorio da vaša pustinja. I a manastiri Verni ljudi koji dolaze u manastir od nas i pre svega su oaze, su sozemlji, su svetlo svetu i to je naš danas dan, uteha ljudima. Naravno, što se tiče Svete Gore, to je isto tako što se tiče i Grčke, ali Svete Gore celom svetu, ja mislim, svetlosti. Patriar German, kada je prvi put dolazio u, uh, u Hilandar, je rekao, Hilandar je sunce koje obasljava srpski narod. To je identično sa ovim liste svetlosti sve. A Sveta gora je isto sunce koje obasljava ceo sve. Naravno, po milosti gospoda, u milosti presvete bogorodice, Od koje, od koje potiče sve to što se od sve, u Svjetoj Gori deše. Bez nje ne bih mogli ništa nemoj ni nasiliti. Ali, eto, hvala Bogu, hvala majici Božive, Svjeta Gora, misjonari, tivo, mirno, bez mnogo rečitosti, bez mnogo govorništva, ali svojom svetlošću. Obasljava skoro ceo svet ne skoro, nego ceo sve. Svojom svetlošću, svojom tijekom svetlošću. I isto tako, identično za, sa svetom gorom su svi manastiri u svakom mjestu. Manastiri, naravno, koji žive i, i trude se da se upodode u monaškom tipiku, onako kako vaja i pristoj. Tako da, Sveti centri duhovni su danas jako bitni. I u Svetoj Gori, naravno, dolazi mnogo ljudi danas. I to je malo i malo poteško za monahe, ali je radost zato što ima uspeha o zapovesti koje je Gospod dao vi ste svoj zemlji vi ste svetlo te reči gospodnje od apostolskih vremena do današnjeg dana daju snagu ovo su reči koje su pune snage koje su pune moći Božije jer ovo nije samo prosto jedna uteha ljudima ovo je u stvari reč koja je oživela praktično ljudima. To je zapovest ono što bi gospod rekao, neka bude i bi tako i ono ovde. To da se od njega potiče. I ta svetlost potiče, i ta zapovest koju on dao od njega je, a pogotovo to, te reči, samo Bog to može, niko drugi, samo gospod Isus Hristos. Ono što kaže, može da bude odmah u tom trenutku. Tako da, kada kaže vi ste svetlosti. I jesu od apostoli svetlost, A nešto su oni nego što je gospod tako hteo i tako hoće. Zbog današnjih ljudi zbog dana i do kraja sveta. Jer gospod hoće da se svi spacu da niko ne pogide nego da imaju svi život već. Tako da manastiri i monasini to je bi bilo loše da imaju podršku i od mjesnih ljudi u svakom trenutku na svakom mjestu naravno postoji ta podrška podrška se os, oslika u, u vidi u tome da ljudi budu prisutni u manastiru prisutni samo nasima da nemaju veliku slobodu ponašanju sa njima, nego da im pomažu time što će biti sa poštovanjem, jer su monasi ostavili svet, ostavili su sve što su imali, došli su da posvete sebe Bogu i crkvi, hramu, da posvete svim, celom svetu. Jer svaki monar Nije ništa drugo nego jedan, jedan sluga Boži koji hoće svakom čoveku da pokaže svoju beskonačnu, bezrezernu ljubav ono koliko može. To je cilj na ali ne da pokaže na vidni način. Ne da pokaže na nekakvog drugi, nego nao što smo rekli, opet. On hoće to da oživi u sebi. Nije mu bitno da li će neko da to vidi ili ne. On zna da sve što je kroz gospoda Isusa Hrista, sa kim je on sjedinjen dušom u onaškom činu, on zna da sve što je kroz gospoda Isusa Hrista jeste sveto, jeste bestrasno, jeste večno. I svaka molitva za svet, za ljude i svaki njegov pokret svaki njegov, njegova post, njegova suza, ili bilo šta u, u kome čemu se on trudi, poslušanje, pokajanje, odricanje, uzdržanje, svako njegov najmanje, najmanji trud oslikava se u svakom čoveku u celom svetu, pogotovo u pravoslav. U svakom čoveku. Samo, opet se vraćamo na isto, zavisi koliko čovek to da hoće da oseti u svom srcu i sa kojim nastrojenjem Zbog toga je jako bitno ne samo kad dolazimo u manastir da tražimo pomoć nego i da damo pomoć u smislu nematerijalnu pomoć i to nije loše ali najbolje da damo pomoć time što ćemo podržatimo naški život što ćemo poštovati što ćemo se pokloniti manastiru, posaganuti glavu, slušati i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, danas u svetu nije lako. Nije lako nigde. Svet je se promenio i menja se i naravno crkva Hristova ostaje ista, Hristus je ost, ostaje isti, svetlost ostaje ista, njegova, ali svet se, se menja po negativnom smislu. Ali, monaštvo je to, i manastiri su ti koji daju ostavljaju smisao onak kakav je trebala, kakav je bila smisao života i crkve, i sveta od početka do sada, od početka evanđelja. U stvari, monasi jesu i sveštenstvo i pravoslavni narod jesu to evanđelje. Ta blaga vest, taj gospod Isus Hristos koji živi u njima, u manastirima, na službama, u ljudima koji su pobožni, koji hoće svim srcem svojim da se posvete. Zbog toga, kao što je rekao pre, da monasi mona, i monastiri utiču i na sveštenike koji žive u svetu. ali e, Sveštenici koji žive u svetu žive u porodici, imaju i oni svoje porodične obaveze. Ali kad su monakoljubivi, kako bi se to prosto rečeno, prosto moglo reći, oni i, i dobivaju blagoslo Boži. Oni ta, tu svoju svetlost primaju i oni tako svoje porodice uče. Isto tako i mirski ljudi koji po, u porodič, porodično primaju svetlost, primaju tu te zrake koji izlaze iz manastira. Upravo zato što su, nešto, su monasim, nešto izvan ovog sveta, ali se trude. Jer nije lako ostaviti sve što ovde u svetu čovek ima i oči za Hristom i u tom trudu gospod naravno vraća i blagosilja sve, ne samo onaj ima, ima i krijući i tajnih svetitelja u ovom, u ovom svetu koji su u, u mirski ljudi obični. ima imaju sveštenika ali vidimo kroz istoriju da su i carevi polazili, ostavili svoje porodice u, u starosti i naši nemanjići i u Lizanti i drugi i polazili u manastire. I jeli su tamo težali za onim večnim? Mogli su oni ostati biti i u domu svoje podvizavati se. I vidite da ih je gospod prosjećivao. Neko će možda reći monak, pa priča o monašt. Ali verujte da kroz istoriju gledajući svi oni koji su imali ljubav prema Hristu. Veliku ljubav prema Hristu pa bili porodišni, carevi, vladari, prosti ljudi, jedva su čekali da odu u manastir. Takav je, takav je taj put, takav je prizi Boži. Zato e, dobro je i hvala Bogu što postoje manastiri i naravno naša crka bi bila još još jača ako bi se i više manastiri punili mladim ljudima koji hoće da sebe ostvare u Hristu da ostare evanđelje u sebi u svom srcu i ne samo mladi, stari, zašto mladi, nego i stari. Tako da hvala Bogu Svetlost ne nikad neće nestati sa u ovom svetu, ta božanska svetlost. Upravo zato što postoje ti sprovodnici svetlosti. A to su sveti ljudi. O Svetoj gori ima dosta staraca koji su čisti sprovodnici svetlosti Božije, koji su osetili božansku blavos, blavodat u svom srcu, opitno solili sebe onom slatkom solju, kako bih se mogla reći. A to je u stvari Hristova ljubav, Hristova sveklost. I oni su sprovodnici i predavači i nama, ko jo živimo možda u nekom kra krajičku da je tamo i očekujemo da nas obastija sveklost. I takvih ljudi u Svetoj gori imamo i oni se ne pojavljaju, jer oni u sebi osjećaju, svetlost njima je to dovoljno. Oni su puni svetlosti i nemaju, nemaju želju da izađu da to narod ili ljudi vide. U sebi nose Hrista i nose u sebi ceo svet kroz Hrista. To je njihovo ispunjenje, to je njihovo suštine, njihov život. To je smisao i ovom i onom sve. To je i naš cilj. Tako da, molići se Hristu, treba čovjek da ima uvek na umu, da mu Gospod preda svetlost, da ga pripremi, da bi mogo da dobije jedan mali zračak svetlosti u svom srcu, koji će se kasnije razbuktati i osvetiti i osvetliti dušu i srce. U svetoj gori, kaže, ima staraca koji su to osetili i vidjeli opet. Koji i danas žive u hramovima, su službe dosta duge. Na liturgijama monasi sa velikom božnošću stoje satima služe idu peške od manastira do manastira više sati da bi došli da bi došli do duge do do, do, do, do do bližnjeg manastira i tako dalje ili skitajem sve to rade iz ljubavi prema Hristu za koga su došli i preste govorovacu u Svetoj gori dolaze i kaže, kako sam pre rekao, i ljudi koji sa iz velike potrebe, osjećanje potrebe za, za veče, ispovedaju se sa pokajanjem i vraćaju se oživljenim, osvjetljenim, i to je jedno veliko čudo. Isto i ovde se dešava, u svim manastrima i u ovom manastru gde se nama nalazimo, mnogo ljudi nalazi u i vraća se osoljeno, oživljeno, a, sa osjećanjem da su ljudi, ništa čovek nikako ne može da bude, a, da se lepše osjeća nego kad se osjeća da je njemu savest večan. Ono što sad osjeća, da je u savesti svojoj, on večan čovek, Ali to čovek mora da osjeti onda kad se pokraje duboko, kad osjeti da je Hristo živi njegov spastir i da je njegova milost Hristova beskrajna i Gospod ga tako priprema i sa tim, sa tim nastrojenjem doće će i dan kad će on uglonati i svetlost Bože tako da hvala Bogu što smo se danas ovde okupili na ovom manastiru ovoj oazi ovom izvoru svetlosti svaki manastir kažem, Upravo zbog života zbog upravo zbog onoga što nema ako po vidiš u jedno manastir šta je manastir u cilj on nema cilja osim jedno po je Hristos To je aposto Pavlo isto rekao da svaka svaki oni koji žive u porodici oni moraju gledati jedno dru, za drugo da žive u porodičnom životu ali većina onaj koji je posvećen potpuno Bogu ne samo Bogu posvećen Naravno, ovde ne unižavamo cilj korodice, to je svetinja isto. To je uvek sveto i uvek blagosloveno. Ali, kao što svi vidimo, ipak monaški život je nešto što je iznad ovog sveta, a u ovom svijetu. I onda, hvala Bogu, što o, i vi to shvatate, i što Naša crkva Svetosavska ima izvore svetlosti, svoja ima svoje oaze. I da će Bog da oni nastave da budu oaze, da budu još puni Božmilozbogojju da bi se ostvarila i ona zapovez gospodnja i ona živa reč gospodnja, vi ste svetlost sve i od jedan put, stvarno, apostoli i do današnjih dana, svi koji slede apostolskim putem, jesu svetlost svetu. Ne može ništa drugačije da čoveka ubedi ako ne vidi primer. To je gospod da kaže. Primer je najveći naj, najveći učitelj. Reči primer. Kao što gospod kaže ako neko nauči i učiniti Eto to su danas monasi, to su monasi, to su pravoslavni mirski ljudi koji su koji su takvi sa svojim primjerom daju nama svetost. Oni su nam osoljeviju svijet. Svet zamislite kad ne bi imao takve soli, takih primjera, ne, bi ne bi ljudi mogli da budu radostni kao što su danas i kao što danas mogu da budu radostni zbog takvih primjera koji postoje. Recimo patrijarh Pavle primer kakav je nam ili paž nov od drugih episkopomonahta sveštenika i, i mirenskih ljudi. Eto želim da Gospod svima nama da začak svetlosti da se ostvari u nama misao crkve, misao da budemo svi u crkve da budemo svi jedno, svi u jedno, jednom duhu, u jedno istinu u jednom životu. U jedno pričešće, jedno teštenje pričeš, kao što se te apostolo Pavle kaže jedna vera. Proz veru da budemo svimi zajedno i da svetlost koja obasija sve nas bude u nama kao sve dok ne da budući živo u Hristu. Amin. Amin. Svavljamo se u ovim toplim riječima kao posebno na podršci koju monaštvo on to dobro osjeća kao monah a i mi u monaštvu očekujemo a ni zbog čeg drugog nego da bi moglo više da da a dove do riječi ko nam otac rekao imaju duboko utemeljenje svetosavskoj svijesti našega naroda pa i samog monaštva potvrđuje sveti vladika Nikolaj u njegovom vojlovičkom stoslov vjerujem da ste ga mnogi od vas već i čitali i dobili, ako niste uzmite večeras tu u prodavnici se oca Evstatija ja bih samo da podijelim sa vama neke njegove uzvišane misli iz ovog stoslova, a koje se najdirektnije odnose na večerašnu temu, a posebno na ovaj pristup od Sosilana, koji govori o manastirima kao i zorima ili solilima, kako je vladika Filohije nazvao manastir u njegovoj besedi na dan naše manastirske slave. Drugi dan manastirske slave. Kako duše traže odnosno ovce, traže mjesto koje je osoljeno, a tako i duše tražeći dolaze i nalaze u našim drevnim svetinjama, to je s manastirima. Sveti vladika Nikolaj razmišlja ili bolje reći sozercava na ovu temu. Kaže, pravi državnik srpski bit onaj koji bude tražio mudrosti i blagoslova tamo gdje ga i narod srpski od traži na izvoru svetosavskom, u manastiru. Tražeći i blagoslova u manastiru, on, to jest srpski državnik, time pušta Hrista ispred sebe i u svojoj skrušenosti nudi se njemu, to jest gospodu, za saradnik. Ovce moje idu za mnom, rekao je spasitelj. Ne ostavlja stado pastira sebi iza leđa da ga ne vidi, niti hodi sa svim bez pastira, zbunjeno i razbijeno, nego ide za svojim pastirom. Da ponovim, srpski državnik pri stvaranju U uređenju srpske države ima samo jedan nepresušni izvor mudrosti i blagovolnosti. To je srpski manastir. Budući se uputio u manastir da traži ona dva draga kamena, to jest mudrost i blagovolstvo. Naći će ih i bit radostan i ostaće slavan u svom narodu. Ako ipak bude tražio neko drugo kamenje u tuđin, prezirujući ognjište mudrosti i blagoslova svoga народа, naći će ih, ali ne istinsko nego vještačko. I njegovo će se državno zdanje iskriviti, a njegova slava kao bengalkska zvijezda blesnuti pa mrknuti. Nisu manastiri ono što su bili, posrnuli su. Možeš tako reći, no... Odgovor je prost. Do sadašnjeg rđavog stanja doveli su srpske manastire prvo turski fanatici i drugo srpski bezbožnici. Prema istorijama Turci su porušili i spavili više od hiljadu srpskih Manastir, samo dvije stotine njih oko Skoplja i više od toga broja oko Prizreda, a obratite pažnju na ovu, a srpska gospoda, školovana kod naroda jeretičkih, gdje su države odbacile vjeru hrišćanskog. Srpska gospoda pokrivena tuđom tamom prezrela je srpske manastire i učinila sve, od seljačkog ustanka do poslednje propasti državne, ali sve da sasvim zbriše manastire srpske i ponemogući живот монаха. Kako i čim? Preziranjem monaštva, teškim porezima i dažbinama, oduzimanjem zavještanih imanja od manastira, dražanjem susjednih seljaka protiv manastira, da bi samo glasali za njih, povlađivanjem svih nasrtaja na manastire i živom agitacijom kroz punih sto poslednjih godina da se manastiri pretvori u bognice i u liječilište. A ovo poslednje ne znači drugo nego da se srpski manastiri oduzmu od srpskih kaguđera i predaju jevrejskim doktorima i katoličkim sestrama na raspolaganju. Ipak, Naši su manastiri izdržali tu groznu ofanzivu, brutalnu i vulgarnu, od strane srpske gospode. I ostali su i nadživjeli su sve svoje nekrštene i krštene neprijatelje. Ako se kuća pohabala, nije pala. Iako je oganj zatrpan pepelom, nije ugašan. Iako je svetinja srpska popljuvana, dade se oprat. Bez manastira i monaštva pravoslavlje bi bilo tijelo sa staklenim nogama. I ukoliko je monaštvo Na Balkanu slabilo, toliko je slabila pravoslavna svijest, toliko su Balkanci, naročito srednji redovi, padali pod uticaj protestanskih naroda koje ne mare za monašt. Da bi se manastiri osposobili za svoju duhovnu i moralnu misiju narodu, oni se moraju pomoći od države i od crkve. I to od države privredno, a od crkve moralno. Država treba da oslobodi manastire poreza, a crkva da ih učini samostavnijim. U odnosu prema crkvenim vlastim. Ovim se ništo novo ne predvaže nego se samo uspostavlja poredak, kaav je vlada o vjekovima i vjekovima u istočnoj crtvi u opšta, a usrpbskoj poseobce. i skida se se naira aj teret koji su im državne i crkvene vlasti u moderno vrijeme, sve podražavajući tuđinštini, nametnu. Čim se sa manastira skinu ovi navedeni tereti, odmah će se posvetiti monaškom životu mnogi srbi i srpkinje, i manastiri će propjevati slavu Božju. Tipik će se u cijelosti vaspostaviti molitve za narod i državu pojačati i umnožiti. Pojačanje slavopoja i molitve gospodu svedržitelju u jednoj hrišćanskoj zemni mora da interesuje pravog hrišćanskog državnika iznad i prije svega jer je u pitanju car nad caravima kao pomoćnik i zaštitnik jednoga naroda i njegov nepobjedivi saveznik. Eto, samo nekoliko misli Svetog Vladike Nikolaja preporučujemo da pročitate čita ovaj njegov vojlovički stoslov, On tu nudi jedan ozbiljan projekat za otklanjanje mnogih i kako rješivih problema, prije svega u duhovnoj sferi, a rješenje problema u duhovnoj sferi neminovno se manifestuje na drugu i duševnu, tjelesnu, pa i materijalnu, socijalnu, ekonomsku i političku. Evo večeras da predložimo, pošto smo se nedavno vratili sa Kosova, I zaista tamo danas stoje nepokolebljivi stubovi vjere, sveti manastiri i opet, i opet sveto monaštvo, koje zaista neustrašivo stoji i čuva one otačke međe, prije svega duhovne, kosovske, ono sjećanje na zavijete naših predaka, a i nas podsjećaju da postoji nebesko carstvo i da ga je moguće naslijediti i danas. A kao podršku svima nama iz svetog i carskog grada Prizrena donijeli smo eto, od sveg srca i vama da predložimo jedan divan projekat bogoslovije, Prizranske bogoslovije, славим svetu braću Kirjeva i Metodije kao svoje nebeske pokrovitelje i CD koji je zapravo projekat nastao u slavu osvećenja, obnovljenja i ponovnog osvećenja razrušene i spaljene bogoslovije koja slava Bogu od maja Ponovo funkcioniša, potpuno obnovljena, posjetili smo je i zaista vidjeli da je obnova vrlo uspješna, da je Bogoslovija zaista prosijala tom novom svjetlošću i da i danas kao i u prošla vremena svijetli upravo tom svjetlošću i priprema nove poslanike na njivi gospodnju. Pa evo, poda te obnove u ovom CD-u, to je Slavopoj prizrenskih Bogoslov, bogoslova, Bogo čoveku Hristu, hranitelju prizrenskom, tako su oni nazvali ovaj projekat, i zaista ga od sveg srce preporučujemo, slušali smo ga putujući Svetim Kosovom, i na njemu možete da nađete a to je retko na žalost danas a evo i u duhu ove večeri to su te himne koje nose tu svetlost u sebi tu blagodatnu so pa jako govorimo o manasterima oni posebno neguju pojanje i kroz bogosluženje i bogoslužbene tekstove i stihire razvijevaju svoju bogoslovsku miso provjeravajući je naravno kroz mogitvene filtre i ritmove, jer naše bogoslovlje ima i zadate, blagodatne ritmovi, i ako se izađe iz bogoslužbenog ritma, bogoslovlje, po riječima sve tih bogoslova, postaje vrlo opasno kretanje. Ne vrlo opasno, nego najopasnije. Tu čovjek, ako se izgubi, on propada na najgori mogući način. Zato naša crkva preklinje svoju djecu da budu oprezna i da, ako se kreću tim putem, putem bogopoznanja, prate te sveštane staze. A te staze nama su osterjene u molitvenim himnama i bogoslužbenim tekstovima. A ovdje, na ovom CD-u imamo Priliku da čujemo, recimo, po prvi put, makar koliko smo mi upoznati, je ovako fino objedinjeno, e, Vaskršnje tropare, naravno, bilo i nekih drugih, kažemo, malo obimnih projekata, ali ovo je sažeto i svima nama pristupačno, e, osam e, Vaskršnjih tropara, to su vrlo važne, himne, koje su pune svjetlosti i kroz koje nas crkva uči da se radujemo vaskrsenju i da bogagodavimo vaskrcitelju. I e sad, da ne bi došlo do haosa, u tom pogledu crkva je sve to objedinila i e, predala nam kroz utvrđene molitvene forme, to jest tropare. Pa imamo osam vaskršnih tropara u osam glasova i imamo, što je vrlo važno, dogmatike. Tu su dogmatici osam glasova bogorodični tropari u kojima se, naravno, duhom svetim kroz svetog Jovana Damanskina proslavlja spasitelji domostru i spasenja i podsjećamo se na veliku ulogu koju je odigrala presveta bogorodica od koje nam se spasitelji rodiju, pa sve to imamo objedinjeno na novom CD-u, osam dogmatika, pa eto, ima i, naravno i nekih liturgijskih himni, tako da, eto, predlažemo svima vama da uzmete ovaj CD i naravno na simboličan način pomognete i prizansku bogosloviju, ali i prije svega ovim projektom prizranski bogoslovi na čelu sa svojim profesorima i sa bogoslovom njihovog episkopa Teodosija prije svega velikim i moćnim molitvama svete braće Kirjeva i Metodije i svih svetih pećkih jeraraha Stevana Dečanskog i kralja Milutine i svih svetih srba na čelu sa svetim Savom evo nama što jeste njihov zadatak prinose ovaj nosač je samo zvuka nego i svjetlost to je neka cijena sve da je praćeni malom knjižicom koje možete i da pratite tekstove na crkvenu slovenskom i naravno u prevodu na savrmeni srpski jezik cijena je pet evra eto to je naravno njihova cijena mi nismo tu ništa mijenjali eto imali smo samo potrebu da podijelimo to sa vama a evo, juče su nam dečanski monasi donijeli da ih bude dovoljno pa eto izvolite još jednom Otcu Siluanu bavadarimo na, slavu, na da da Bog da se naša manašta i održi i obnovi na slavu Božju ино спасение наше иpak моноху любивок народ а молитва оне која је заштитница и светој горе и православног монаштва и православне цркве молитва пресвете благородице Богородице